106 FM Stereo Best Station in Town No Mama Praise the Lord Radio Kessel Mava 6 FM Now also on the Internet Please join us <laughs> on our Facebook page And click on the connection with the radio And you can also We can also join us in the live stream On the W-W-W So what are you waiting for? Give us a like Please join now vin let me take you down cause I'm going so strawberry fields nothing real the Let me take you down cause I'm going to so very fields nothing is real and nothing to get hung about so very fields forever always know sometimes think it's me You know I know and it's a dream I think I know I mean uh, yes but it's all wrong that is I think I disagree let me take you down because I'm going to straw very I think you and hunger bound Strawberry feels forever Strawberry feels forever Strawberry feels forever Strawberry feels forever שלום לכם, יום ראשון, השעה היא לפי השעון האנלוגי שהוא הרבה יותר טוב מהדיגיטלי, אחת ושבע דקות, וזה אומר שאנחנו במעדן ויניל, וזה אומר שיש לנו גם אורח שהביא תקליטים, ביניהם גם תקליט שלו עצמו, כי הוא מוזיקאי בעצמו. שלום לראובן גדולוב. היי, שלום לכם. מה שלומך? נהדר. ויש איזשהו קו מקשר בין התקליטים שאתה הבאת ורוצה להשמיע, שזה בעצם מין ביוגרפיה מוזיקלית שלך, או כרונולוגיה מוזיקלית שלך. נכון. וזה, אתה אומר, זה האלבום הראשון שלך. נכון. את האלבום הזה, את השיר הזה שעכשיו שמענו מתוך האלבום, מתוך האוסף של הביטלס, כשהייתי בן 12, אבא שלי עבד ברחוב הרצל ב... ב... ברמלה לא, ב בתל, אביב. בתל אביב באחד החופשים היינו אצלו ונתן לנו כסף, לי ולאחי אה, הוא עבד לא רחוק מכלבו שלום רחוב הרצל, כמה צעדים מכלבו שלום לכו ללונה פארק שם, תעבירו את הזמן לקחנו את הכסף, אמרנו נלך ללונה פארק בדרך, אני זוכר שהיה שם חנות קליטים נכנסנו לחנות תקליטים, דפדפתי, וזה התקליט הראשון שרכשתי כשהייתי בן 12, במקום ללכת לשחק בלונה פארק. אז שיחקת בלונה פארק של מוזיקה. של הביטלס, בדיוק. של הביטלס. לגמרי. וגם... לא, כי אמרת חוב הרצל ועצרת רגע, ואני אמרתי רמלה, כי חוב הרצל, אני זוכר, הם... הייתה שם את החנות המיתולוגית של סמי, חנות התקליטים, שאולי... לא יצא לך לקנות בקי כי אחרי הדור שלך, אבל כן, הייתה שם חנות עם תקליטים, ולפעמים הגעתי מרחובות לרמלה בשביל זה. אבל זה אני וזה אתה. מה, למה, למה, למה? זה מה שקורה כשמשאירים לשונות פתוחים פה במחשב. אגב, מה שאתם שומעים כמובן זה מווניל, זה לא מ... מ-MP3 וכאלה. לגמרי. אז התחנה הראשונה המוזיקלית שלך היא ביטלס. נכון. ועכשיו אתה רוצה שנגיע לתחנה השנייה, תחנה אהובה מאוד גם עליי. לגמרי. אני זוכר כשכמה שנים אחרי, בגיל 14-15, אני שמתי את התקליט הזה. תראה את... למצלמה שמדובר ב-The Rise and Fall of Zidid Stardust and the Spiders from Mars. את התקליט הזה, ספציפית, את התקליט הזה. הייתי לבד, אני זוכר את זה טוב, וכל מה שקשור למוזיקה, אני זוכר את זה ומרגיש את זה, הרגשתי את זה אז, הרגשתי את זה ממש עמוק. אני זוכר, הקשבתי לתקליט הזה, ואמרתי לעצמי... שמעת אותו ברצף? הקשבתי לו, הקשבתי לו, ואמרתי, איך אפשר ליצור מוזיקה כזאת? ו... והרגשתי את זה ממש מבפני, אמרתי, אני אי פעם, אם אני רוצה לעשות משהו, אני רוצה לעשות דבר כזה. וזה היה כל כך עמוק, וזה היה כל כך חזק בשבילי. ו... ובגיל הייתי... 14 אתה אמרת לך, אני רוצה כן. להיות מוזיקאי, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי? לא, לא בגיל 14. אני זוכר את, ה... את המגע הראשון שלי עם המוזיקה, זה היה עוד לפני, אני זוכר את זה לפני, כשהייתי בן שש דווקא. כשהייתי בן שש אני נולדתי בברית המועצות והמשפחה שלי, משפחה מאוד גדולה שם, האחים של אמא שלי הם נגנים ובקומיוניטי של אז המשפחות היו מאוד מאוד מאוחדות ותמיד ביחד הם ניגנו בחתונות וניגנו בחגים במשפחה אז באחד הפעמים אני זוכר, הייתי בן שש אני זוכר את זה טוב מאוד, מלא ילדים משחקים שם באחד החגים, הם משחקים שם וכולי, ואני עומד ליד הנגנים, ליד הדודים שלי שמנגנים, ואני זוכר, אני יודע את הרפרטואר שלהם, אני יודע איזה שיר הולך אחרי איזה שיר. ואני מחכה לשיר שאני אוהב, וזה בשפה הבוכרית, אני מחכה לשיר שאני אוהב, אני עומד ככה זקוף, ממשיך ומסתכל וחכה, וכולם משחקים שם, ואני ליד הלהקה. עד שמגיע השיר שלי, אני מתיישב ליד דוד שלי שניגן על אקורדיון, אחד מהם ניגן על קלורנט, אני מתיישב על הספה לידו ומתחיל לשיר איתו את השיר. ואת זה, זה בעצם המגע עם המוזיקה שאני זוכר הראשון, המגע הראשון עם המוזיקה שהייתה לי. זה מה שנקרא ההיקסמות הראשונה מהמוזיקה. נכון. אבל עשית דרך ארוכה מאז להיצמד בצורה של... איך להגדיר את זה? ילד שפתאום רואה מעשה פלא קם מול העיניים שלו, שזה המוזיקה, אבל מוזיקה בוכרית, עשית דרך ארוכה מאז ועד שאתה מגיע לדיוויד באווי. אז עברת תחנות uh, בעיצוב הטעם המוזיקלי שלך. כן, זה... כמו שנשמע כלומר. גם בהמשך, מדברים uh, נוספים שנשמע מעניינים פה. מעניינים, כן. כן. Uh, לגמרי, כן. אנחנו באיזשהו... אנחנו, לאורך כל הזמן, אנחנו מעצבים את האישיות שלנו, את הטעם המוזיקלי שלנו. לפעמים קורה שמשהו שלא אהבתי, מתישהו, פתאום עכשיו, אני מאוד מאוד מתחבר לזה. זה דברים שקורים. כן. אז אנחנו נשמע את דייוויד באווי מתוך זיגי סטארדסט, נשמע את השיר שפותח את האלבום Five Years. pushingshing through the market square So many mothers sighing News had just come over. We had five years. left to cry News guy wept and told us Earth was really dying He cried so much His face was wet Then I knew He was not lying I heard telephones Opera house Favourite melodies Saw boys, toys Electric arms and TVs A brain hurt like a warehouse It had no room to spare I had to cram so many things to store Everything in there And all the facts היו לו ח... חמש שנים, הוא אמר שיש חמש שנים, לנו יש קצת פחות, אז אנחנו צריכים, אה, אה, עם כל הצער, להוריד את אה, דיויד באו ולחזור לאורח שלנו, אהובן גדולוב. וכמו שאתם יכולים לראות כאן, בשידור החי, בפייסבוק, הנה, זאת העטיפה, וזה גייטפולד, מה שנקרא, עטיפה נפתחת, השק... וזה... זה קרטון-קרטון, זה לא אה, נייר אה, אריזה, ויש אינסרט, ויש אה, עטיפה פנימית, שחורה ויפה. תשמע, זאת השקעה. לגמרי. אה, כשהחלטתי להוציא אלבום, אמרתי, אני חייב שזה יהיה פיזית. אני גם... Uh, בגלל שגדלתי... יותר מזה, אמרת, אני זה חייב שזה יהיה תקליט, זה יהיה ויניל, לא לגמרי, דיסק. לגמרי, לגמרי, כן. Uh, התחלתי לאסוף תקליטים עוד לפני שהיו דיסקים, וגם קסטות דרך אגב, אבל תקליט הוא... Uh, זה משהו לא, אחר. בדיוק. Uh, לא, לא, לא הייתה לי אופציה אחרת לחשוב על uh, שזה לא יהיה תקליט. לא יודע מה יהיה, בא, איזה פורמט יהיה בתקליט הבא שלי, אם זה יהיה תקליט או דיסק, אבל זה יהיה או זה או זה, אבל בראשון זה החותם שלי. ואתה יודע שזה משהו שכל מי שמוציא אה, תקליט, בוודאי אם הוא מה שנקרא אינדי, אה, זאת השקעה גדולה, הסיכוי להחזר הוא קלוש, אבל הלכת לזה... בעיניים פקוחות. לא חשבתי על הנושא הזה של ההחזר. אני חשבתי על זה שאני צריך, שאני, לא שאני רוצה, אלא אני צריך לעשות את זה. ובאיזשהו שלב בחיים, אתה רוצה גם להגשים את עצמך. אז זה, זו ההגשמה שלי. זה אחד התחנות שלי. אז תראה, אם מדברים על, על הגשמה, כשנזכיר את שם האלבום, האלבום הזה נקרא טיפול שורש. כן. עכשיו, זה לא, לא שם שנבחר באקראי, אני מתאר לעצמי. Uh, אתה לא uh, מוזיקאי uh, מתחילת הדרך, זאת אומרת, עשית דברים אחרים בחיים. נכון. נזכיר שבין ה, היתר, אתה, יש לך חנות תקליטים עכשיו. נכון. אבל לפני זה היית רופא שיניים. זה לגמרי. ונטשת את זה, נכון? Mm -hmm. ועכשיו אתה מתמסר למוזיקה גם כ... גם למכור מוזיקה ללקוחות, וגם לעשות מוזיקה ולמכור אותה אחר כך, אופפולי, בתקליט. ואתה שלם עם השינוי הזה שעשית בחיים שלך. כן. אני אומר שאני צריך להיות איפה שטוב לי. כן. טוב לי פה, טוב לי מה שאני עושה. טוב לי פה, היה לי טוב שם. כן. היה לי טוב שם. וכן, אני יוצר מוזיקה ואני כותב ומלחין את כל הדברים שלי בתקליט, אני כתבתי, הלחנתי וגם איבדתי. ואנחנו נשמע מתוך האלבום הזה, מתוך התקליט הזה, את השיר שפותח אותו, שנקרא יש אין סוף לסוף. לסוף". ואתה כתבת. כתבתי, הלחנתי ואיבדתי, נכון. אז תספר קצת על השיר הזה. Uh, השיר מדבר על זה שפתאום חשבתי על uh, שיש דברים שאין להם פשוט uh, סוף. גם לסוף אין סוף, לאהבה יכול להיות שאין לה סוף ועוד כמה דברים שאנחנו נשמע בשיר אין להם סוף ועל הנקודה הזאת כתבתי את השיר הזה. אז uh, הנה לכם השיר שפותח וטיפול שורש האלבום של ראובן. תכירו! יש צבאים יש אין סוף לסוף, לנו עוד לא, יש לנו עוד 35 דקות בשקט, ואולי אפילו יותר, נראה. אנחנו נישאר עם האלבום הזה, אמירה תחליף לנו צד, ועוד שיר שאתה כתבת, כמו כל השירים באלבום, זה נקרא מראה. נכון. וסיפרת לנו, כשהמיטפון היה סגור, מה עומד מאחורי השיר הזה? Uh, השיר מראה בעצם מדבר על אישה שמסתכלת על מראה והמראה שזאת היא בעצם אומרת לה את תחייכי, תהיי חזקה, uh, ה, אני אוהבת אותך, המראה עצמה, זאת אומרת uh, היא מזכירה לה שאת אהובה, שאת חזקה וזה נשמע ככה uh, מראה רואה אותך מולה כל יום, מראה יודעת עלייך הכל, רואה אותך אישה יפה יפה, מראה מראה לך את מה שהיא רואה. כל מה שהיא יודעת, יודעת את, היא לא תראה אותך לאף אחד, היא שומרת את כל הסודות שלך, רק את יודעת את מה שהיא רואה. אז, אז אנחנו נשמע את השיר. אנחנו נשמע את השיר בהחלט, מראה. ראובן גדולו. There is Robo you. They found yourself Annex Panel. Ke comprava uma mulher At후 que a gente Atinh那麼 alle Habits יודעת את, היא לא תראה אותך לאף אחד, היא שומרת את כל הסודות שלך, רק את לא... Shuve ותותח מחייכת לה. ועל רקע מראה שהסתיים עכשיו, אז בוא תספר את מי שמענו כאן. Uh, מי שעשתה לי פה קולות רקע, זאת זמרת מקסימה, קוראים לה נועה הופ. פשוט מקסימה. אישה, uh, ראיתי עוד שיר בתקליט, ועשתה עוד קולות. יפה, ומי ניגן? Uh, היו נגנים שונים בכל שיר, או שמדובר בהרכב, באנסמבל? לא, uh, היו, כמה, כמה okay. היו כמה נגנים שניגנו. אוקיי. כמה נגנים שניגנו. את הקרדיטים אנחנו נותן בסוף. כן, okay, מאה אחוז. אז עכשיו אנחנו ניתן לך קרדיט על התקליטים שהבאת, והנה טום ווייץ. לגמרי, לנה, כן. למה טום ווייץ? טום ווייץ, גם בגיל ההתבגרות נחשפתי לזמר האדיר הזה, והוא... כששמעתי את הקול שלו ושמעתי מה הוא עושה, הד... מבחינתי זה היה... ברמלה, עוד תחנה. בגיל 16 אמרתי לאבא שלי, אני רוצה לנגן גיטרה באס. קנה לי גיטרה באס, הייתי אולי היחידי בתקופה, שנת 1985-86, היחידי אולי שבגיל הזה מנגן על גיטרה ברמלה. מישהו שמע עליי ואומר, ראובן בוא נקים להקה. עכשיו, אני... זה היה זמר מזרחי. אמרתי, אני עוד לא יודע לנגן. אתה תדע, הכל יהיה בסדר, אתה תנגן. אתה תלמד תוך כדי. בדיוק, וזה מה שהיה. בזמן החזרות... אני והקלידן עם הזמר והמתופף, בזמן החזרות פשוט, זה מה שככה למדתי לנגן. עכשיו, אני הייתי די כזה שונה בנוף, אז הייתי מחמצן את השיער ו... אז כשחזרת מחזרות שמעת טום ווייץ בשביל למצוא בלנס? הטום ווייץ בא לפני, הטום ווייץ בא לפני, והוא... זה לא היה רק טום ווייץ, אבל טום ווייץ זה אחד התקליטים המאוד מאוד יפים. ביג טיים. כן. שגם זה מהתקופה ההיא שאני קניתי אותו, ואנחנו נשמע פה את טלפון קול פרום איסטנבול. כן, טום ווייץ. הנה, כבר... כבר שומעים. להתרכז, להבין את כל מה שמתחולל מסביבי. מיליון פרצופים, מיליון מילים, ים גדול ורחב כחול של משוגעים. אדבר לעצמי שאני סובל מי שקר אמיצה אדבר לעצמי שאני סובל באמת חושב שזה בטדון לא הבנתי כלום, תחזור. רק צעד אחד קטן אחורה, שתוכל להיות איתך שוטר להכל. אני שוטר המצב גם אין לעצמי שאני סובל, אני שופר, אני צער, וגם אין לעצמי שאני סובל, ומחושי בדידות